I made it as a wise man, and this is how you remind me, sjön Nickelback för ett antal år sedan. Och apropå män som är rätt så ovisa, så är det ju vi i podcasten. Tommy filmar Niklas och Emilio. Jag heter Tommy Jansson, med mig har vi idag, Niklas Lundqvist. Yes. Emilio hey. Spenetti. Hej. Välkomna. Tack. Vi är på lyssna. gång, håll käften här. <laughs> Helvetet bryter ut redan Ja, men vi är sena som vanligt äh, Man, Som vanligt, det är bara det. på sistone Det vet inte de om Det är inte så att folk tryckta mot skärmen och vänta efter det här Men de gör ju det tydligen Nej Jag får ju klagomål hela tiden, Var är du någonstans? Vart är ni någonstans? Jag ser ut som min mamma som undrar vart jag är någonstans mm. Då kan vi fråga Niklas om han istället då Emilio, du är redan för det verkligen <laughs> Sikla, mår du? Jo, det är bra. Jag sitter här och laddar för att uh, åka på festival snart. Så jag är rätt taggad inför det. Så det ska blir... till år och fortfarande ung i sinnet. <laughs> jag tycker det är fan. Ja, nej, okej. Okay. Ja. För att hälta. Nej, det är jag för gammal för. Så det blir bo i hus. Men jag kommer att vara på Bråvalla-festivalen. Så om det är några lyssnare som ska dit så kan ni komma fram med <laughs> kl klagomål eller vill ha. Ett uh, skönt snack ja. lite En liten tillrättavisning kanske också ja. Det kan jag bjuda på om jag tycker att det är på sin plats Är <laughs> ja, några dragplåster du har för att du ska gå på den här jävla frästa valen? Ich will. Det är Rammstein såklart Tommy, du minns? Ja <laughs> <laughs> en, en av er har bättre minnen av det här än den andra Ja. Och Emilio, ja. allt bra med dig äh, Vad ska du säga nu då Niklas Nej det var ju, de försökte Minnas tillbaka när jag och Tommy var på Hultsfred-festivalen för många år sedan Men det är tydligen glömt Slavare för din farsan Ja just det gjorde vi, låter ut öronproppar ja. Det var ju inte så rolig anekdot <laughs> Nej Men, men <laughs> Ja, det är kul Och allt bra med dig Ja, ja, ja. verkligen, det, det, det är jättebra Det är så bra som det kan vara när det är bra Tycker mm. jag Mm. Fortsätt att guida folk i eh, Vasas... <laughs> mer eller mindre, det blev, <laughs> det, blev, det blev mer och mer slentrian. Okej. Okay. On, your, on your left side you see ship. On your right side you see ship. Ja. Men <laughs> <laughs> skit i det, jag tycker vi ska se en film. Ja, vad har vi på schemat idag? Kan vi säga det först, Niklas? Ja. Mm -hmm. Vi har faktiskt sett två filmer. Uh, det är först och främst Uh, Only God Forgives, nya med Ryan Gosling. Kanske Och, först, men inte främst. Ja, det får vi se. Mm. Jag ska inte spoila här. Sen efter <laughs> det så <laughs> efter det så ska vi prata om Stoker, alltså Pakshan Wooks uh, engelskspråkiga debut. Mm, mm, mm, mm. Men först så vill jag bara uh, berätta lite om ett tv-spel som jag har varit lite uppslukad av nu på sistone. Uh, det händer inte så ofta, men ibland så dyker de upp de här spelen som jag Spelar i alla fall i 15 timmar innan jag tröttnar. Jag hör redan nu att Emilio börjar bli provocerad. Producerad? Jag är lite, jag är lite orolig. Jag vet inte riktigt var det är, vart var jag är på här någonstans. Ja, exakt. För jag tänkte fråga dig Emilio. Tommy och jag har pratat om det här lite innan. Men det är ett spel som heter Deadly Premonition. Som kommer ut till Xbox för några år sedan och nu har släppts till PlayStation 3. Okej. Okay. Mm. Och upplägget i spelet, det tycker jag påminner om en gammal tv-serie. Så jag ska, tänkte att jag skulle beskriva för dig upplägget och så Olympics. får vi se. Jaha. <laughs> Seriöst? Du kan väl i alla fall låtsas som att du... Men jag har ingen aning, jag vet inte vad det här är för någonting. Nej, men jag beskriver ja. i alla fall. <laughs> spelet börjar med att det är en ung, en ung kvinna som blir mördad. Hon kommer från en liten så här, bergstad. I norra Amerika Kanske Ett vattenfall har de eh, ah, okay. också Och ah, många, okay. många barrskogar mm. Och eh, då kopplas då en eh, excentrisk eh, FBI-agent In på fallet Och han får åka till den här eh, lilla staden Och ta sig an eh, Det här fallet Och så händer det en massa konstiga saker i de här skogarna Ja, kan, men rätt... nu vet du vi ju vilket spel du pratar om faktiskt mm. Det är det som är så löjligt Ja, det är lite fånigt. Och... Löjligt bra. Löjligt bra. Löjligt bra, ja. ja. Mm. Och det är, ja. Tyckte mm. du att det påminner om Twin Peaks? Typ? Ja, ja, gud. Ja, ja, helt ja. klart. Ja. Sitter på ja. diner och käkar paj och håller på. Ja, exakt. Mm. Nej, men det, just det. Ja, men vad, vad vill du ha av mig? Vill du bara att jag ska säga att det liknar Twin Peaks? Peaks. Nästan liksom en karbonkopia. Fast i spelform. Det kom ju ett spel för några år sedan som hette Alan Wake. Har ni spelat det? Ja, gud. Det är finska Remedies jävla spel. De som har gjort Max Payne ett och två år. Exakt. Och det var ju tal om att det spelet skulle vara lite Twin Peaks-influerat. Men var är det i slutändan? De alltså det de försökte med det var ju att man, man springer väldigt mycket runt i någon slags skog. Och då, den har lite små surrealistiska inslag. Det är ju något så här, när man stöter på tv-apparater och... Radioapparater heter det så. <laughs> så. Så får man ett litet kort inslag från en tv-serie där man själv spelar i huvudrollen. Det är väl typ det närmaste. Lite så Twilight Zone. Mer Twilight Zone-hållet skulle jag tycka att det var ett spel faktiskt. Okay. The Twin Peaks är så alltså originellt och älskvärt i dess liksom, karaktärer. Och det är Deadly Premonition har också börjat fattas om. Så därför kan jag förstå att man, man tar den här eh, parallellen mellan de här två olika eh, spelet och eh, tv-serien. Ja, heter men... Det. Jag läste, Visst, så. Eh, apropå spel och Twin Peaks, så läste jag en artikel om hur mycket Twin Peaks influerade Legend of Zelda-franchisen. Eh, att när de gjorde... Har ni spelat eh, Link's Awakening till Game Boy? Ja, mm. ja att Det var så här, det var första Zelda-spelet med en massa konstiga karaktärer riktigt. och så här, Att det var lite så weird. Eh, och det är tydligen för att de älskade Twin Peaks. Och ville göra ett Twin peaks Zelda. Och sen har ju det blivit, liksom, eh, blivit Zelda-franchisen. Alltså så här konstiga karaktärer och konstiga brevmän som springer ut i kalsonger och sånt. Så att tydligen har Twin Peaks haft ett jättestort inflytande på Legend of Zelda. Vilket är kul, tycker jag. Det var lite en lite intressant artikel. Det var lite otippat ändå. Mm. Link's Awakening är nog det mest liksom, underskattade spelet tycker jag. Det är ju sjukt bra. Ja, jag tycker det är riktigt jävla bra. Ett Passade bra första... formatet också. Ja, men det var nog mitt första riktiga tv-spel som jag spelade. Apropå Zelda så läste jag en intervju med Miyamoto häromdagen, där de uh, frågade honom vad, vad, vilket spel som han var mest uh, besviken med. Mm. Och då sa han att det var Zelda 2 som han tyckte att var helt värdelöst och tycker fortfarande. <laughs> ja, jag läste den intervjun också. Uh. Men jag tycker att så dåligt är det inte, eller? Nej, jag, jag tycker om det. Jag hade, jag hade kul med det faktiskt. Då tycker jag att det finns tusen gånger värre spel som han har skitit ut sig. Så då? Josh, nej, men Island är väl inte jävla kul tycker jag. Uh, det här Star-Fox-spelet som kom till GameCube var inte så jävla bra. Jag vet inte hur mycket han hade med att göra med det. Men uh, Mario Sunshine, ja, Timine tycker, tycker jag är rätt så överskattad. Nu mm. mm. smällde bröderna av här. <laughs> <laughs> man, man, någonstans i bakgrunden så hör man en shotgun som går av. <laughs> Någon sitter med ett hagel i värd i munnen. <laughs> ja. Men jag vet inte. Han, han, han är ju fan 60 Bastju. Nu. Så jag vet inte Han börjar ju trilla av pinnen tänkte jag säga, men... <laughs> Som en död fågel Jag vet inte jag, jag, Vi behöver inte mer mot längre Vi behöver ju sån här eh, snubbar som, vad, vad heter han på Red Seas eh, profile? Uh... Han som gjort eh, dreadly, <coughs> Deadly Premonition Han kommer ut med ett nytt spel nu också Jaha. Vad oh, är så det dålig dåligt på det? Ah, Skyddsamma Men vi behöver mer sådana tror jag just nu. Och se 51. Och... Mm. Lite äh... mer vågade kreatörer. Pass, jag gillar ändå att ha en mer mot i bakgrunden som gör så här, alltså här nostalgimusika spel. Ah! Typ, det, är alltid, det är alltid kul med ett Zelda, liksom. ja Men det är kul vem som helst gör nu, ett jo, jo, nej, men jag bara säger liksom, Det är skönt att ha honom i bakgrunden. Liksom, så här, att vi behöver inte ha honom på någon, någon form av fallplats längre. Kan ju, han kan sitta och knappa ihop. Liksom spel i bakgrunden så spelar Nej, vi så ju han bara runt på Nintendo liksom med händerna i fickan och förbättra löpning och sånt hej hej hej ta långa steg i korridoren också han känns han, han säger säkert så här. För varje steg jag tar så tjänar jag 10 000 kronor För varje steg jag tar känner tjänar jag 10 000 kronor Men Han känner som den här killen, han gör ingenting längre Han, han går runt i mjukis, eller han går pyjamasbyxor och t-shirt och sover säkert på kontoret för att Han är för snår för att betala hyra Men han är liksom för viktig för att de ska kunna sparka honom så Vi kan jag avsluta med folk som inte vet Det, det kan man ju alltid förstå vem Shigori med mig det är Det är ju Zelda och Mario-grundaren Exakt. Ja, han har skapat Pappa. massa... Typ eh, Nintendo's Stanley, han har skapat alla dessa stora namn. Ja. <laughs> Förklara en uppskyddreferens med en annan uppskyddreferens. Ja, kan trassla du in oss. Det kanske inte var det bästa. För att se vem Stanley är så är han ja, en <laughs> Marvels Jack Kirby. <laughs> och apropå att trassla in sig så har vi en film vi ska prata om nu. Mm. Ja, snygg segway. Ja. Du ska inte kommentera dem. Heller. Nej, du ska ju inte det. Det måste skenna tydligt här. Ja, ja precis. Ta take it away, Niklas. Nej, Eller var det inte Emiljö som skulle? Ja. Emiljö som ska ta sur här nu. Det ska ja. De ska inte heller kommentera bara Jag Evidens ska vara på. Nu ska de få Niklas. Ah, nu blir det lite för bubbligt. Nu kör du. Ja, oh, men åh, uh, oh Det är min Niklas. Åh, läger! Förlåt dig då. Uh, det här är Ryan Goslings nya film. Um, det är ett... Med Nikola Vinding Räfner, det får du inte glömma. Vad sa du? Med skin. Nikola Vinding Räfner. Han som har gjort Drive. Ja. Um, <laughs> men är det Alltså det här är väl ett samarbete mellan Hollywood och Thailand? Eller och är det Sverige? Och Sverige? Uh, ja. Ta, jag tar det nu. Men i eftertexterna så är det massor med film i öst och typ uh, filmklubben och sånt som har varit med och gjort den här. Jag. Mm. Vad... jag har en svensk svenska produktionsbolag där att det det ja blir mm. yeah. Yeah. Yeah. Yeah. So. Men det handlar i alla fall om Ryan Gosling En, en snygg snubbe som bor i Thailand Och eh, driver en eh, thai Tillsammans med sin bror mm. Inte bara thai -boxning, det är också väldigt mycket Knarksmuggling Och eh, ja, de har en rätt stor kaka som av den världen i Bangkok Niklas, du eh, blev taggad redan där Du har ordet Bangkok Mmh -hmm. <skratt> <skratt> Precis. Lady boy bara... Ja. Jag har nu uh... lösa trådar där som jag måste. Nej, jag <skratt> <skratt> nu vill jag ju se en film om Niklas åker till Thailand och knyter ihop de här lösa trådarna hos sig. Uh, till rätta visar. <skratt> <skratt> Get the green go. Men han hamnar i lite problem vi får följa honom när han försöker lösa dem försöker, jag vet inte, det är väl ingen spoilers att säga att han hittar sin brors uh, mördare och Nej. vad det ställer till för problem i hans liv uh, med en mamma som är också väldigt creepy som spelas av, vad du hon, Chris Scott Thomas mm. Mm. Um, det här vems påhitt var det här att vi skulle se den jag tror att allas som älskade Drive hade extremt höga förväntningar på den här filmen. Jag vet inte, har du sett Drive, Emilio? Oh, jo, jo, det tror jag det. Men fan, det så jävla, så jävla jobbig. Eh, ja, när jag såg Drive och jag var inte lika såld som ni var. Jag tyckte den var, den var, den var okej, okay, den var bra. Det var bättre soundtrack än vad det var film. Men eh, ni var ju helt jävla sålda. Ja, men jag tror att Niklas hade väl någonstans som årets bästa film <coughs> över 2011 när den kom. Ja, ni hade också take shelter på listan. Ja. Så... Mm. Det säger allt väl rätt mycket om. Alltid är i ordning. Ja, allt i <laughs> Styr ja. den här stången <laughs> Nej, så man hade ju extremt höga förväntningar när Nikola Winnig Räfner och Ryan Gosling var tillbaka med någon slags... Jag vet inte, när man såg trailen så blev man ju extremt sjukt peppad alltså, på den här filmen. Jag, jag tycker den... Det skapar en slags spänning och uh, höga förväntningar bara när man ser den där två minuters traden. Både musiken och bildet och ljudet och allting. Eller vad säger du Niklas? Så var det absolut. Man tänkte det, de, kommer göra, de kommer upprepa liksom den här uh, succéformen. Det blev fristående uppföljare. Uh, ja exakt. Det kändes ju som att det var ett uh, liknande upplägg med den här uh, det är lite tyst, och boy. hårda hjälten. Lite oldboy till Sympathy for mr Vengeance. Ja, om du så vill ja. ja, men fristående Men liksom i samma Men Emil Emilio, du gick alltså in med lite lågt ställda Förväntningar Nej, du? alltså egentligen inte, för jag visste ju inte att det var samma team Som gjorde Drive Jag visste bara att det var en gossling Jag visste att ni ville att jag skulle se den Jag såg den, och jag hatar mig själv eh, För att jag <laughs> gjorde det, eh, yes. det Alltså, det, det här var ju typ det sämsta jag sett Alltså, jag tyckte det var fruktansvärt dålig Jaha Alltså, den, den var så otroligt jävla tråkig. Jag var tur att den var kort, liksom. Ja, för det kändes inte av, tyckte jag. Det kändes som dubbla tiden. Jo, jo, okay. jo. Men jag tänker, om den här hade varit lång så hade jag ju skjutit mig själv. Mm. Men, det äh... var ju en pina att sitta igenom det här redan från början, liksom. Men vad var dåligt förutom att den var tråkig, som du säger? Ja, för det första, alltså, jag, är ingen, jag är ingen Niklas. Så jag, jag köper inte någonting bara för att det var en gosling i det. Eller eller Exakt <laughs> ja. Niklas en av sina bästa filmer Har han ju Och vad heter det med Nicolas Cage Remaken Exakt, det är remaken av Bangkok Dangerous <laughs> Var det så kul ja, men Jag vet ju att du inte tycker om den Det är bara för att du utspelar sig i Bangkok Massa goda minnen Det var liksom 95% av lyssnarna på vad fan är det här för podcast stänger av Nej <laughs> Kanske. Ja. Men uh, ja, nej jag vet inte. Alltså det här var en, alltså, Den är, precis som Drive, så är Only God Forgives... Alltså så, den försöker vara stämningsfull på samma sätt som Drive var. Alltså du vet med såhär... Alltså, Intressant inom situationstecken ljussättning och musik och liksom atmosfär. Uh, men... Till och med Drive, som jag tycker är en väldigt beige film gjorde det ju så otroligt mycket bättre. Det är som att de inte orkade någonting med den här. Det, sen är alltså det, det bästa sättet jag lyckades beskriva den här filmen på väg ut ur eh, för mitt sällskap på väg ut ur biografen är att det kändes som att de <laughs> och det, jag måste om mig själv för jag, jag, tyckte var, jag tyckte det var rätt bra förklaring. Um, det känns som att de desperat försöker kliva upp på scen på Club Silencio och sjunga Blue Velvet uh, men inte liksom de lyckas inte. Alltså liksom, vad var grejen med de här drömsekvenserna och ja, karaoke Ja, vad, det var, vad fan var det om? Det, ja, det kändes ju lite som att uh, RFN försökte få till en sån här lynch Ja, men eller hur? Väldigt lunchinfred faktiskt skulle jag säga. Men dåligt. Ja, ja dålig lynch. Och då blir, faller det ju extremt platt när man försöker göra någonting surrealistiskt och det framstår bara som fånigt och icke-atmosfäriskt. För grejen med Lynch är ju att när han gör någonting så är jättekonstigt och vill jag ju veta vad det betyder. Här mm. var det bara så här: jag förstår inte och jag bryr mig inte. <laughs> Nej, men verkligen, jag håller med dig. Alltså, det, det, vissa scener, så här, för vi ska försöka förklara för våra lyssnare typ, vad de kunde vara. Men det kunde vara att han står stirra på en tjej i tio minuter och sen smekar han hennes ben. <laughs> ja, och uh. sen sitter han i en soffa. Och sen klipper han och smekar han hennes ben igen. Och då bara så här: uh. okej. Okay. Ja, ja. ja okej, okay. visst Eller typ han går, han går in i en korridor. Han går genom korridoren. Och korridoren är mörkt belyst. Mm. Och nu är vi någon annanstans. Mm. <laughs> och du bara säger här, okej, okay, men jag skiter i vad fan det där betyder för någonting. Alltså, jag har det... inget intresse av att försöka lista ut det. Det är som en grej med den här filmen också. bara för den är så jag vet inte ointressant. Jag måste ju säga först förstås att jag hade ju alla förutsättningar för att det skulle bli en bra Eh, filmupplevelse. Jag var helt själv på Filmstaden Söder mitt på dagen när jag såg den här. Och hade ätit god lunch för mig själv också. Det var ingen i biografen när vi såg den heller? Nej, men det eh, förstår jag kanske. Ja, eller hur? <laughs> nej, men, eh, nej, men det, det var rätt För jag kom ihåg de första 20 minuterna i filmen så satt jag faktiskt och njöt nästan. Ja, ah, men fan, det här, det här kommer bli en skön upplevelse. Det är ingen som liksom kan påverka mina sinnen eller någonting runt omkring mig. Det är bara jag här. Men Tappa. Tappa. Ä, ä, efter, efter 20 minuter så stod jag och bankade på dörren. Och vill komma ut. Släpp ut mig! vi ska se det här. Och sen är det ju också... Äh, varför den är så dålig och det jag skulle komma fram till är att... Äh, verkligen. Nu har du ingen protagonist i den här filmen utan det är väl två antagonister. Det är ju Ryan Gosling och den här polisen, korrupta polisen är han väl lite. Mm, ja. är lite korrupt men han tar väl lite lagen i sin ja, var, händer, äh, Vad fan är grejen med honom? Varför är han någon sån thailändsk Batman? <laughs> ja, jag vet inte. Men grejen är du har ju ingen sympati för någon av de här två karaktärerna. Du, du, du, man kunde inte bry sig mindre hur det går för dem. Nej faktiskt, det är, alltså, det är otroligt intressant. Du gillar ju snarare polisen mer än Gosling. Ja, ah, men det är jag också. Men, men det känns som... Om man, när jag satt och tittade på den så tänkte jag så här... Okej, okay, visst, jag gillar polisen mer än gossling, Men om han skulle dö nu så skulle inte jag... jag Nej, vet inte, det skulle inte röra mig. En, en axelryckning skulle bli. Precis som 50-50. <laughs> <laughs> <laughs> jag tyckte det också kändes lite så här... Gaspar Noé-inflerat. Typ Into the Void som kändes som ett, en, en enda lång trip. Uh, men att, uh, att det här också skulle vara att Gosling går omkring i någon slags uh, jag vet inte, meditativ tillstånd. När han är helt liksom men bara numb. Är, men de fick inte till det riktigt. Nej, för Into the Void mm. hatade jag. Jag hatade mig till att de var skitjobbiga och den tog aldrig slut. <laughs> eh, lite <laughs> samma sak här, bara för att den var ännu längre. Hette inte Into the Void? Into the Void en, kanske. Ja, oh, kan. sorry. Into the, yes. the Void. Men... Mm. Nu känner jag ändå sig efter efterhand, nu var det ett tag sedan jag såg den filmen. Jag skulle gärna vilja se om Enter Void, bara för att se ifall det var någonting jag missade. Alltså jag tyckte väldigt, väldigt illa om den då, men jag skulle faktiskt vilja se om den. Jag vill aldrig se om Only God Givet, jag tyckte den var riktigt... Alltså nej, fy, nej, jag vill inte se den här igen, jag skulle aldrig se om den här filmen. Aldrig. <laughs> nej, nej men jag håller med det här är ju en av eh, filmårets eh, största besvikelse. Tror. Kommer det här vara var Ryan Goslins Town? Kommer han att jobba efter det här? Uh, ja, du tänkte på Orlando Bloom som uh. typ försvann från raden efter. Ja, och Cameron Crew också. <laughs> ja, just det. Han gjorde i för sig comeback med We Bought <laughs> Var det för jävla comeback? Var det... Nej, det var ingen bra comeback. Så Nej. han är ju fortfarande borta. <laughs> ja, jag kunde inte bry med mindre av den. Det ett litet rop på hjälp. Bara. Nej. Men jag, jag tänkte om man är ute efter... <skratt> en äh, film som utspelar sig i Bangkok och har det här lite tysta, Halvt surrealistiska och, och men ändå mysiga så tycker jag man ska då äh, gå och titta på en film som heter på, på svenska universums sista dagar eller Last Life in the Universe som den heter på engelska eller Hangover 2. <skratt> <skratt> Nej, för fan. Nej, men, den kan jag verk verkligen äh, rekommendera till alla. Den är svinbra faktiskt. Vad heter den du? Last life in the universe. Universums sista dagar heter den på svenska. Det är en japansk, thailändsk film. Som handlar om en eh, japansk kille som begår ett mord. Och försöker han fly undan från eh, maffian. Samtidigt som det är en thailändsk prostituerad tjej som försöker hjä hjälpa honom. Och eh, eftersom de inte förstår varandra så stirrar de bara på varandra. Comedy is ensured. <laughs> Nej men jag tycker den, man kan finna vissa likheter. Det här tysta och eh, snygga fotot och sånt här. Mm. Så, men det här är ju en film som jag föredrar varje dag i veckan före den här jävla Om oh God forgives pisset, jävla Ja, <laughs> oh, nej, det var riktigt dåligt faktiskt Ja, hur, hur känner ni nu? Vi har ju hyllat, eller jag och Niklas i alla fall har ju hyllat både Gosling och eh, Niklas efter Särskilt efter den här Drive-succéen Men efter det här känner jag mig, jag känner mig faktiskt mätt och belåten på både Gosling och eh, Men han gör ju ingenting är ah, jag vet men jag är inte, inte. någonting i någon film? Jo. Nej! Det... Vad fan jo. gjorde han i Drive? Han gjorde ingenting. Han gick runt och käkade på en jävla pinne. Det var det han gjorde i Drive. Han <laughs> gjorde den här. Han hade inte ens en pinne. Han hade ingenting. Han jag tycker... Kort... tycker ja. Gangsterskade. Han, till... han satt att var snygg i bakgrunden. Ja, men och... den var piss. Det kan jag hålla med om. Men jag tyckte i alla fall att Drive så lyckades som fånga den här... Um hjälten som åkte runt med bilen. Nej, det var ju bara men det var fan, men det, det är ju som grej. det var inte han som fångar den, det var bara den rollen råkade passa honom. Hej, vi behöver en snubbe som inte kan säga någonting. Ja men Ryan Gosling skitbra. Den här är gjord för dig. Det är inte han som gör rollen bra, det är rollen som passar honom. Fan, Place Beyond the Pines, han var ju skittråkig där också. Han, han rör sig inte fan, Den där videon du skickade till mig Niklas med Ryan Goslings acting range. Det är ju så, alltså det är ju sant. han gör ju inte ett fucking jävla piss. Han var ju bara inte samfar han hade pinne i munnen. Det, det, det räcker för mig. Man behöver inte prata så mycket. Nej, men vad fan? Silence is men... golden. Det gäller det också, Emilio. Ja, vi galopperar vidare till en annan film som vi har hypat över det här filmåret. Och eh, det är ju inte mer eller mindre Stoker eh, jag pratar om, eller vi ska prata om. Eh, Pak Chan eh, senaste alster. Niklas, vad fan är det här... Det är ju då hans, eh, som sagt, engelspråkiga debut. Park Chan-wook. Eh, Hemtylogin ligger en bakom, bland annat. Det är en liten udda konstellation tycker jag som ligger bakom den här filmen. För han har ju Bröderna Scott, Ridley och Tony, har producerat. From the grave. <laughs> <laughs> alltså, Vi alltså, <fan. laughs> kan inte låta honom vara, eller hur? Nej. Kan han få vila i tid? Sparka på ett lik, ja. ja nu gör det. Och vi har även Wentworth Miller från Prison Break som har skrivit manuset. Dock så när han skrev manuset så skrev han under en pseudonym. För han ville att, uh, vill att manuset skulle liksom få sitt eget liv. Inte liksom, ah, det här är Prison Break Killen har skrivit någonting här. här fan, vad tänka. fan tror han om sig själv? Jag tror att... Om någon ah, har sett det, det där Prison Break Killen, jag hade inte... ja det inte... okej, ja. Du gillar väl Prison Break i för sig? Jag har sett ett avsnitt. <laughs> okej. Okay. Ett mer än oss. <laughs> ja, vad fan, vem, vem, vem fan tror han att han är? Jag vet inte. Oh, han en ja. ja, men uh, det här blir ju någon form av comeback. En helt ny karriär eventuellt kan det bli för honom. För det är ju, ett, det är ju en lyckad film ska vi säga. Um, den handlar i alla fall om um, Mia Wasikowskas karaktär India Stoker och hennes pappa går bort i en tragisk uh, bilolycka. Och i samband med begravningen, eh, hennes mamma spelar som Nicole Kidman för övrigt, Samman med begravningen så dyker Uncle Charlie upp. Varför skrattar du det där? Nej, jag vet inte. Uncle Nej. Charlie, jag tycker det var lite roligt. <går> <går> eh, han har varit väldigt frånvarande den här farbrorna. Eh, men nu dyker han upp och eh, ja, han flyttar in hos familjen. Eh, men det är ju någonting skevt med den här eh, Charlie. Och hon kan inte, ja, Det blir en liten konstig stämning När den dyker upp Hon kan inte riktigt sätta fingret på vad det är Men eh, jag vet inte om vi ska säga så mycket mer Nej, för sen jag tycker vi, det, tycker vi stannar sen, där Det börjar hända saker mm. Och jag ska säga att jag hade inte sett Någon trailer för den här filmen Så jag var helt eh, ja, Fresh när jag gick in Och det tror jag verkligen var Det är en, en riktigt bra idé, grej. faktiskt Jag hade inte heller sett någonting Och det är typ det bästa beslutet jag gjort i mitt liv alltså, Grejen är jag satt, alltså jag hade ingen aning vad det skulle vara för någonting Och jag satt första Kanske liksom så här halva i alla fall Två tredje undan och undrade Okej okay, vad fan är det här för film egentligen För liksom, den, alltså det är så här: Kommer det vara ett drama bara Kommer det vara något surrealistiskt Kommer det vara något um, Alltså, murder mystery var, Alltså jag visste liksom inte riktigt vilka vändningar den skulle ta Så fick du allt um, det Vad sa du? Ja, men, nej men alltså det är så här, liksom alltså, om, du, om du inte vet någonting Om den här filmen innan du ser den så är det fan jävligt bra Så jag tycker vi slutar här Och säger tack för den här veckan ehm, Och så hörs vi igen nästa vecka ja, Jag gjorde ju helt tvärtom Det, det finns ju vissa eh, liksom, regissörer Och manusförfattare som jag liksom Måste knarka tradisarna på Och eh, så fort jag fick höra om den här filmen att eh, Patrick Bokto skulle göra en debutfilm utomlands i väst så satte ju nästan ja men dagvis nej men jag, jag, jag försökte vara så uppdaterad jag kunde på den här filmen samma gäller ju också John Boos eh, Snowpiercer också som jag också ser fram emot Väldigt, väldigt mycket. Jag, jag vill bara komma till en liten rättelse. Har du inte sett den gänget? Eh, hörde jag nämnde den eh, förra avsnittet och eh, berättade plotten ur filmen. Efter att de hade citerat mig vad den handlar om. Och det, det är helt fel. Det, filmen handlar inte om det ni sa. Vad sa de för något, jag vill veta? <laughs> jag, jag tror det var, vad. Vad sa de? Ett tåg som åker runt, runt, runt. Och om det stannar så dör de. <laughs> så var det inte. Alltid. Speed 3. <laughs> <skratt> <skratt> men det här baserat på någonting du hade sagt? Enligt dem Men Nej inte Nej, Jag står inte för det där men, äh, Det är en bra podcast i alla fall så, Lyssna på den <skratt> Jag blir underhållen Snygg räddning Hur som helst Jag vet inte Höga förväntningar aldrig jag såg trailerna Och jag kan hålla med, det kanske Spoilar lite det när man ser ett trailer Men jag tror man fattar ändå vad den ska handla om Bara man läser liksom Första tre raderna i synopsisen ja, Men det, det, jag det här säger. gör inte det alltså, ha... Var helt öppen när du kollar på det här För att jag, alltså Det tror jag är en sjukt mycket bättre idé Ja men verkligen det tror jag också Men samtidigt så Jag tyckte om den här filmen Men om jag måste säga en nackdel Mer än så är det Det storyn alltså Det är en extremt jag ska inte säga tråkig historia, men den, den sticker inte ut eh, så riktigt. Det, det är typiskt en eh, 90-tals thriller. Eh, Handen som gungar vaggan, thriller. Mm. Man, alltså, man, man måste ändå tänka lite smart så här. Om den här filmen ska ta väg någonstans så måste det ju hända någonting mm. med de här mystiska karaktärerna som bara dyker upp. Utan den kan inte bara säga: liksom, Nej, men vad då? Vi hade ingenting på vår agenda. Aha, okej. Okay, ah. Det var bara lite misstankar, ja. sorry. Det är lugnt, credits. Ja, men det, det är lite det som är grejen, för att jag vill verkligen hylla den här otroligt mycket. För jag tyckte den var jävligt bra och sjukt kul att kolla på. Men den planar faktiskt ut eh, rätt rejält i slutet. Alltså den sista, liksom, sista tredjedelen är rätt. Liksom... Fanns det ingen payoff som du säger? Alltså... Alltså, jo, fast nej. Alltså liksom, det, alltså, den, den är okej. Okay, men alltså den började jävligt starkt. Jag tycker akt 2 också var skitbra. akt 3 höll inte riktigt måttet. Den liksom, den, den var på väg uppåt hela vägen. Och sen planar den bara ut i slutet och liksom tog slut. Den, den levererar ju någon slags oengagerad twist mot slutet. Mm. Som man känner att så här... Ah, ja ja men de, den de, de, de, de, de, de, ja men de, ja, men typ. ja men lite. en, en, en, en liten sån där för, förklaring får man det, det är väl någon slags twist ja, och det är så här okej, okej. var det bara det tänkte ja. man typ. ja, eller, men, man, man, blir, man blir inte provocerad eller besviken utan man kände att så ja, de, de, de, de, den, den kommer den här twisten liksom typ man kände på så att det, det, men det, det är som jag gillar med den här filmen samtidigt att den den har en väldigt banal, banal historia, men en väldigt vanlig historia. Men jag tycker, den presenteras så extremt bra. snygg med det här skådespeleriet för de här tre i eh, familjen. Och alltså, fotot och klippningen är ju. Typ, det, det är ju helt underbart. Alltså, hur de... Men det är ju faktiskt och jag är det jävligt bra det visuella. Verkligen, men han, han lyckas få ett slags tempo som aldrig dör ut liksom. Så när du hoppar från en scen till en annan scen så lyckas han liksom fada över till den andra scenen så sjukt hela tiden. Så... Rent, dels rent kameramässigt och dels rent tempomässigt. Alltså han är ju sjukt bra på det han gör. Um, det som är största problemet med den här filmen i sådana fall tycker jag nästan att det inte är han som har skrivit den. För att om man kollar på typ så Oldboy och dem, de har han ju ändå varit med och pulat i storyn och skrivit. Aha. Det har han ju inte gjort här. Här står han bara för regin. Så att... Han kanske, ja, ja, ja, han kanske räddar den här filmen. För jag tror inte den är så jävla... Ja, ja, ja faktiskt. <laughs> nej, men, <laughs> men seriöst. Alltså, jo, men jag, jag tänkte inte på det förrän du sa det. Men jag alltså ärligt. Jag tror, hade den varit lika bra om det var någon annan som stått bakom kameran? Jag har väldigt svårt att tro det. För det är ju som vi säger att när man har tittat på Paxson gamla filmer så är han ju väldigt inne för det vis visuella och eh, berättartekniken med kamera och sånt. Vilket han liksom... An... Det känns skönt att de använder hans fulla kompetens här liksom, till hundra i den här filmen. Det känns som att han de har inte hålla dem liksom... tillbaka. Liksom. Nej, att han har fått hjälpt mycket fria tyglar tycker jag ändå. För det, den känns väldigt packshank eh, i fotot och sånt. Mm. Och i eh, våldet också. Mm. Och jag, återigen, de här visuella scenerna. Det finns ju något brev när hon, eh, Mia, läser ett brev som jag tycker är så sjukt snyggt gjort. När den börjar skriva på mm, linsen mm, på mm, kameran mm. eller liknande. Och så formas det liksom ansikten och huvudet efter mm, de här mm, skrivsyn. Ja, ah, men det är så sjukt snyggt alltså. Ja, jag tänkte på det. För, det, för först är det ju liksom bara, alltså det är, liksom, det är text och så flyter det ihop och så är det bilder och så blir det och, och så fejder det in till ett ansikte och jag, alltså, jag satt bara log bara för att det var så jävla snyggt. Mm. Bara för det var så jävla snyggt. Det, det är ju det filmen överraskar mest tycker jag ändå. Det visuella liksom. Men Janik Prata om det går om den För jag tror du Niklas som gillar den här mest kanske. Ja inte omöjligt Jag, jag skulle gärna se om den Där har uh, jag nog problemet med den Jag uh. har väldigt svårt att se Att den har kanske ett bra omställningsvärde mm. uh, Ja alltså Den bygger upp upp Om man kanske har uh, Den så kallade twisten i, i Bakhuvudet så kanske det liksom inte det blir samma nerv När de bygger upp det Men jag uh. tänker mer bara för att uh, Liksom, det utsökta fotot och klippningen och eh, fantastiska musiken av Clint Mansell mm. från The Fountain bland annat eh, och Black Swan, eh, alltså det är ju ett riktigt dream team som de har samlat ihop och det är bra skådisar jag älskar eh, Mia Wasikowska, det är fantastiskt ja, det är ju hennes bästa roll hon har gjort jag tyckte inte jättemycket om henne i Alice Underlandet men här Nej, det... är det <laughs> superb det ja. Ja, är faktiskt riktigt bra Matthew, nej, men alltså, Matthew sagt, Good också från um, Watchmen, tycker jag är, Han har något... Han är riktigt o bra här. Obehagligt över sig. Riktigt obehaglig. Ja. Men, så, men nej, jag, tror, alltså, jag tror att jag håller med dig om att omsedningsvärdet är rätt lågt när man kan twisten. För det var ju det som var um, så intressant. Alltså, jag visste mm. inte vart den var på väg. Och liksom mm. det, det var det som höll spänningen uppe. Men nu vet du ju det. Jag, du med, ja, faller filmen ihop lite som ett korthus när man har... Nej, det tycker jag inte att den gör. Men jag, alltså jag, det är ju inte samma spänning mellan karaktärerna och liksom vad är det de tänker. För nu vet du ju vad de tänker. Det, jag skulle inte säga att den faller ihop. Liksom. Jag skulle kunna se om den igen. Men det skulle inte alls vara samma grej. Alltså... Jag tror Återigen, jag tror den lider lite av det här handen som gungar vaggen-syndromet. Att den var väldigt stor och... Liksom en snackis när den kom ut, kommer jag ihåg, eh, mina föräldrar älskade. men sen kommer jag ihåg när man såg om den med folk och saker, så då var den inte lika intressant. Det, det här mystiska, när man hade alla korten på bordet, liksom facet i handen så kändes det lite så... Vissa filmer klarar det, till exempel Seven är ju ett jättebra mm, exempel på en mm. film som man bara kan se om hur många gånger som helst. What's in the box? <laughs> jag vet vad som är in the box, ja. jag ser det i alla fall. Mm. Precis, och där känner jag att Stoker inte har det som Seven har. Jag vet inte vad det är, men det är någonting... Seven känns, jag såg om Seven inte för allt för länge sedan. Och det känns ju super, jättespännande fortfarande, tycker jag. Mm. Men Stoker... Jag tänker, de misstänkta? Kan jag också se om, även fast jag vet. Jag tycker den, den, den tappar faktiskt. Den tappar, men är den ändå värd att se om? Åh... Oh. Första gången man såg den var ju brutalt. <laughs> ja, första gången. Men... Ja, men den håller fortfarande efter. Den här skulle jag inte bry mig så mycket. Ja, jag, jag vet inte. Det, det alltså jag tänkte att det är en dålig film, men den lever ju på sin twist i slutet. Annars tycker jag är, när man ser om den mitt i så är den rätt så tråkig. Då sitter man ju mest bara och pekar på Kevin Spaceys karaktär och säger typ så här. I know... <laughs> Spoiler så jag, jag vet inte, det är i sådana fall Men det är inte så mycket twist i den Men det, det är en film som det, den, den lever ju mycket på sin dialog Och karaktärerna till exempel Och inte mm. själva liksom slutet på filmen mm. det, det är det som är grejen Jag tror jag tror Kanske det är som gör Jag vet Jag, vet jag, tror, det, jag tror det som är med, med de misstänkta är Just att man försöker lista ut det Alltså mm. när, när du vet twisten så försöker du så hitta saker som så här. Alltså du försöker hitta eh, ledtrådar i filmen tills twisten avslöjas. Mm. Men det gör du inte. Det skulle ju inte göra i Stoker. Nej, det, det är sant. Men samtidigt den, den är så lätt den här filmen på något sätt. Så du vet ju var den kommer åt vägen. Man behöver inte sitta superkoncentrerad när man ser en. För det är ju ingen liksom invecklad dialog. Du behöver inte leta efter ledtrådar eller någonting sådär. Utan det är ju en visuell upplevelse. Mm. Det är det ju. Men jag vet inte om... den. Ha... Jag vet inte. Jag får bara ta och se om den. Så får vi se om det, det, den har ett omsängsvärde eller inte. Jag tror att får... ja, det avsklar ja. den. Men jag vet inte om jag kommer bli så här, äh, Ja... Lika alltså... geistad som jag var första gången. Det, det, det finns ju, jag vet inte, det, den har någon, någonting som säger mig att det kan vara en film som jag gillar nu men som faller i glömska om ett par år. Jag vet inte, det, det, det är ingen blivande klassiker. Typ Shame. Ja, just det, den ja. <laughs> ja, vår tredje avsnitt är som någon slags... Eh... Gott kaka för mig och Niklas för då ska Emilie presentera sin lista som han hatar och våra lyssnare. Amen. <laughs> ja, jag älskar det också Tommy och Vi kan vara beredda på att det kommer inte ha någonting med film att göra Eller ha någonting med det vi har pratat om idag <laughs> Vad är det för <laughs> något du ska prata om idag? Helt, helt taget i luften <laughs> tre, tre bästa pastan uh, Pasta uh, sorter. pastasorter uh. <laughs> Apropå Only God Forgives, Någonting annat sekt och jobbigt att tugga på pasta Nej, men <laughs> dagens lista är faktiskt ett önskemål från? Från Niklas. <laughs> um, ja, jag vet inte. Men... Äh, håll käften <laughs> Niklas. Dagens lista är ett önskemål från Niklas. Just det. Uh, han ville att jag skulle... <laughs> precis jag jag med. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men han tyckte att jag skulle hjälpa honom hitta lite, lite bra filmer. Um, så dagens lista är... Med dokumentären som gick igen på eller jag första gången på SVT häromdagen om Woody Allen så bad Niklas mig göra en lista över de tre bästa Woody Allen-filmerna. Just det. Som han kan titta på. Lek inte att du inte kom ihåg det. Eller var det? Var ja, det, med så det. Så? Ja. det var precis så det var. Ja. Ja, det var precis så det var. Niklas <laughs> såg Woody Allen och sa ja, att fan, ja. har vi tre bra filmer. Emilio, kan du en lista på det här? Såren ja. den så behöver det så. Så inte vara. Så, Tommy, du hatar Woody Allen. Nej, inte hatar, men Jag tycker att han är extremt överskattad. Ja. I ni ju du älskar orden? Ja, jag tycker att han jag, är jag, jag ty extremt det... underskattad. <laughs> jag, ty jag tycker att det, det, det värsta med Modellen är ju inte Modellen utan det är folk som gillar Modellen. Alltså, vad du menar. Jag har aldrig hört folk som har liksom sålt in Modellen till mig. Liksom, att, ja, men det här är bra för att. Ja. han har ju en speciell stil Det kan jag verkligen mm. hålla med om Men jag, den, jag, den biter inte på mig Jag, Men jag vet vi... inte heller riktigt alltså, Hur jag skulle förklara varför jag gillar god i ölen För andra gillar det, det är så ja, lätt typ. det är. För, att, för att han är gammal och har glasögon Och liksom, det ser bra ut på CV-et uh. Lätt som du beskrev Niklas <laughs> Nej <laughs> det fan, Men... Förutom det ser bra ut på cv -t. Nej, men så att det är dagens lista. Topp tre Woody Allen filmerna och, och du har sett eh... fyra stycken. Ja, <laughs> precis. <laughs> uh, men uh, då tänker jag att vi hoppar in direkt på plats nummer tre. Och det här är en film som jag vet att Tommy har snackat om. Och sagt att han tycker att det är extremt överskattad. Jag tycker den är riktigt bra. Uh, Oskar Lindros har skrivit en låt om det här. Det så det... det måste vara bra. <laughs> Fälskade i rom. Det rum. <laughs> Fan, den den... lägger jag på. Gud, alltså. ja, nej, på plats nummer tre så har vi en av eller eh, hans kanske mest kända Annie Hall faktiskt. Mm. Ehm, som jag tycker är en extremt bra film. Jag fattar inte varför du tycker den är så överskattad Tommy. Den är otroligt bra. Den är väldigt Woody Allen. Den är väldigt inte Woody Allen på något sätt. Den... Eh... Sliter sig lite från hans älskade New York med ett par scener i Los Angeles i alla fall. Um, och vad heter hon? Uh, Keaton. Vad heter hon? Diane Keaton. Diane Keaton. Otroligt bra. Um, det, det ska jag, om jag får flika in så var det faktiskt det här, den här var en av filmerna som jag hade med på min uh, lista som när jag och Tom gjorde Avsnittet om filmerna vi bör se Fast kanske inte vill se <laughs> Och den har jag inte sett än Det var ett halvår sedan men... oh, herregud. Ja. Nej, men Jag tycker den är jättebra faktiskt Och jag fattar inte Hur jag tycker den är överskattad För att liksom visst den har fått jävligt mycket Liksom um, Uppmärksamhet och folk har snackat jävligt mycket om den Men jag tycker att den är värdig det jag tycker den är en riktigt bra film Den är ganska det Är inte det typ så här kortis inte så här liksom tre timmar. Nej gud så lång är det inte. Se äh. hur lång den är här. Äh, en och en halv på träning. Ja lite mer kanske. Jaha. Men, Måste... det är... Ja men typ en och en halv. Ja. Ja. Ja. Men det är så här en sån här film som du kan se om och om igen i princip? Jo det skulle kunna göra. Jag tycker den är väldigt så här, som många av filmer filmer är väldigt så här, quotable. Så att den är, jag skulle kunna säga om den är hur många gånger som helst faktiskt. Gillar mm -hmm. den. Mm. Mm. Sen, jag, tycker ju, det är liksom, jag gillar den också just för att det är en sån olyckad liksom. Det är ju som alla Woody Allen filmer Han är ju jävligt smart um, När han gör dem han, han hittar någon snygg tjej som spelar huvudrollen Och sen ska han bli tillsammans med henne Så att han får en chans att hångla med filmstjärnor Under inspelning uh, Men det som är, men jag gillar jag har just för att det är en sån olyckad eller miss, olyckad. Misslyckad. <laughs> Olycka Olyckad. Ja, men jag visste inte om jag ska säga olycklig. Det är en misslyckad kärleksrelation. Liksom, och hans desperata försök att rädda någonting som inte finns. Så det är ingen feel-good-film det här? Jo. Uh -huh. Det är ju det. Konst nog. Ja. ja men jag, jag blir nyfiken, det blir jag. Ja, men ser den. Alltså, Framförallt alltså, om inget annat bara för det snygga liksom New York- Ja. Herregud vad ytligt Det är det jag tror nej, men det jag fan, om, du, om du kan gilla Bangkok-filmer Bara för Bangkok kan väl fan kolla på New York Jag gillar ju, jag gillar ju New York-skildringar Seinfeld bland annat utspelas <laughs> <laughs> <laughs> Såld Ja, ja men okej, okay. ja. absolut Då börjar uh... du se I love New York då ah <laughs> Det vet jag inte Eller New York I love you kanske den heter Ja oh, nej det... Måste dra gränsen någonstans. Plats två, hörde jag någonting om? Plats två så har vi en film som vi redan nämnt idag, tror jag. Eller nej, det kanske var innan vi spelar in. Men eh, det är i alla fall Matchpoint. Och den här gillar ju faktiskt, Tommy. Jag tycker den är svinbra. roligt jävla bra. Den, eh, jag, jag, jag har ju satt en femma på den. Mm. Jag tycker ja. den, det, det är en film som man måste se faktiskt. Särskilt om man gillar eh, thrillers. Mm. Men det är det som är så spännande med den här också just för att den, den sliter sig verkligen från det som var Woody Allen innan Matchpoint. Alltså innan Matchpoint så var det ju um... Jag tror vi försvann Och då, då kan du bara fortsätta Emilio, fan ja. <laughs> ja, stopp på. Ja. Ja. Äh, Vänta, du måste bara skriva ner var... det, jag, det jag gillar mer när jag tror att den sliter sig kan börja Ja. Men det som det, gillar, eller det som folk verkar, det som folk tycker är mest intressant med den här filmen är att den sliter sig jävligt mycket från det som var i Allen innan Matchpoint. Alltså det, det här är ju så otroligt olikt någonting annat han har gjort innan det. Det är liksom den thriller, det är, ingen, det är ingen komedi, den utspelar sig inte i New York. Där liksom alla hans filmer innan har varit i princip. Um, mm. Så den är väldigt, väldigt fräsch. Det är en liten sån här film som och de, de pratar ju om det i, i dokumentären också uh, Den här, vad den heter är documentary kanske heter um, Med att när man, när man ser Trailen för det här så tänker man så bara okej okay, Ja men det är en uh, Det är en, uh, en, en thriller I London Det är uh, vet du om, uh, Jonathan Rice uh, Jonathan Rice Rice Mayers, Mayers. Mayers. Um, i, I en thriller Emily Mortimer gillar vi Uh, och sen Scarlett, Scarlett Johansson Usch uh, mm, um, Och så kommer liksom Directed by Borealen Och man blir så här okej okay. uh, Va? Men, Men det är han som har skrivit manus och allting alltså, som, ja, Han har ja. skrivit ja. den också, han har skrivit och regisserat Och den är så otroligt jävla bra uh, Det är därför jag också tycker om den Att det känns som att man har vågat prova på något nytt här uh, När han gjorde den filmen Den, den sticker ju ut jag tycker jag i alla fall från hans andra filmer som brukar vara de här nevrotiska Ja, men precis. Men det är alltid liksom han själv i huvudrollen som spelar den nevrotiska lilla New Yorkaren. Mm. Här är ju inte han med. Här, det är liksom, här jag älskar hur han är. skildrar den brittiska överklassen i, i den här filmen. Mm. Jag tycker det, det, den är extremt ytlig på, på sina ställen. Jag, jag gillar det faktiskt. Mm. Den har... Jag älskar slutet på den här filmen, slutet är jag, jag får bara gå ut när jag tänker på det Jag tycker det, det är en perfekt film där verkligen knyter ihop säcken, alltså. Ja, säcken Jätte, Jättebra är den Otroligt jävla bra slut Har ja, ja. man inte sett den här så har man inte levt ehm, <laughs> ja, men Är inte du alls sugen på att se den här filmen Niklas, jag tror du skulle älska den faktiskt Jo jag, jag blir det, jag, jag är förvånad att jag inte har sett den att ni, när ni är så rörande överens om, om den storhet... Så rörande, rörande. <laughs> Ja, men det är ni ju. För en gångs skull. Ja, men när det gäller modellen så måste det här vara enda, enda ja. gången. Och, uh... Nej, men säg att du, du måste se den här. Det var den här nu... filmen... Jag tror jag har sagt det här förut. Det var den här filmen jag köpte till min pappa när jag skulle försöka intressera honom till en ny film. För han är ju fast i liksom 50-talet. <laughs> och kollar bara på sådana gamla krigsfilmer. Typ. Och, och så här. <laughs> Federico Fellini kanske. Men... Uh... Så den här filmen köpte jag till honom när jag skulle intressera honom till att, hörru, det finns faktiskt bra film gjord efter 90-talet också. Ja. Den här kom väl 2000, 2005 kanske. Men så den här, och han älskade den här också. Han tycker, det, är, det är otroligt bra. Du måste se den här, Niklas. Kul, absolut. Mm. Nu undrar man ju på, på, om plats ett. Är det förälskad i Rom? <laughs> with Fan, alltså du. Oh, gud, jag hatar den filmen. Jag är så jävla besvikad. Jag ska prata lite mer om den sen. För att jag har en, en hedersfatt på den här listan också. Men eh, plats nummer ett är den kanske mest Woody Allen filmen som någonsin gjort. Oh, ehm, och det är <laughs> hans första film. faktiskt Eller hans första riktiga egna film. Han gjorde en, en annan film innan den här eh, som inte kommer ihåg vad den heter. Som är liksom, alltså, inte hans. Han bara skrev den. eller någonting. Regisseraren kanske gjorde det. Men det här är hans första riktiga film. när Han har skrivit och regisserat och det är Take the Money and Run. Oj! Som från 1969. Och... Den är faktiskt inte ens att talas om. Seriös? Ja. När jag tänker Woody Allen tänker jag Take the Money and Run. Um, den är... postas ser ut lite som det är misstänkt. Jag svarar med inte lika bra twist i slutet på den här, kan det säga. Men det handlar, det är, alltså den är filmad som en form av... Jag ska inte säga mockumentär, men lite mockumentäraktigt. Liksom den har en, en, en voiceover som berättar om den här Virgil Starkwell, spelade Woody Allen såklart, och hans liv. Det är typ en dokumentär om hur han växer upp i New York- och tar till brott för att försörja sig och hans liv i och utanför fängelse. Den är så otroligt Woody Allen, så det är intressant. Mycket slapstick-humor och jag tycker den är otroligt jävla bra. Slaps. Om man vill se, nej men om, man vill se en, om man vill se en film som definierar vad en Woody Allen-film är för någonting så ska man se Take Man i en Run, för den har liksom den... Den snabba verbala Humon, den har den visuella Humon, den har den Neurotiska Woody Allen Den har liksom kärlekshistorien Den har New York, alltså det är liksom Det här är Woody Allen I en film Och det här är allt nästan som Tommy ogillar med Woody Ja men typ ja. Så det var ja. ingen rekommendation till mig Jag har Nej, det är, till mig. Till, det är mer till Niklas ja. Och, yes, och om världen, resten av världen De som vet vad de <laughs> håller på med Um. Jag, jag har en fråga förstås. För jag har en mm. Allen-film som jag verkligen vill se som fan. Som jag äger till och med, men jag har inte hunnit ta tag i den. Som jag tror är bra också. Mm. Det är Hanna och hennes systrar. Mm. Okej. Okay. Den ska vara svinbra ju. Och där har du ett gäng jävla bra skådespelare. Bland annat Michael Caine och Sido. modellen skulle vara med också, fast inte. Lika stor roll ska man Nej. ha. Han ska inte ta över filmen som han brukar göra i sina filmer. Nej. Um, jag har faktiskt inte sett den. Ha. Så sånt Woody Allen-fan vad du? Ja, vad fan? <laughs> ja, precis. Jag har precis sett alla Woody Allen-filmer. Alla en miljon han har du gjort. Du börjar ju se dem bra i alla fall. Istället för de där jävla romfilmerna. Rom romfilmerna. <laughs> sen har jag sett romfilmer också. Den Aha. Ja. Aha. Nej, den har jag faktiskt inte sett. Så jag kan inte hjälpa dig där. Nej. Synd för dig. Har du sett Manhattan då? Uh, ja, det har jag sett. Ja. Hur är den? Alltså, den är bra. Jaha, nej, ingenting för mig alltså. Alltså nej, alltså, du skulle nog inte gilla den, tror jag. Ja, nej. Men Niklas kanske. Nej. Ja, men han gillar Seinfeld och det är i New York. Mm, mm. kopplingen. Jag ser inte Seinfeld i den filmen alltså någonstans. Nej. ja. Nej, men så det är de nästan... Jag tror, jag tror det är mina topp tre Woody Allen-filmer. Annie Hall, Matchpoint och den ultimata Woody Allen filmen Take the Money Run. Sen har jag en hedersplats på den här listan också. Och det är Midnight in Paris, för jag tycker den är så otroligt jävla bra. Och jag ville ha med den någonstans. Och det var tråkigt att det är bara var en topp tre-lista, så jag får nämna den. Jag tycker att den är jävligt fin. Och det, det, finns, få, det finns få saker i världen som får mig att vilja åka till Paris. Money, eller Midnight in Paris är en av dem. Oj, jag <laughs> har varit sa till. Lite. Ja, jag känner att Där det är vill man ju också så också prata om varför eh, är den From love. Rome to Rome with love, with to Rome with love wrong. är så jävla dålig ja. <laughs> så att, ne, det är ju så som sagt så, så är det ju Woody Allenns hans typiska grej är att han är med och spelar huvudrollen och spelar den här neurotiska lilla Um, Vir Virgil ah, Stark Ja ah, men du ja ah, precis liksom. Han är neurotisk och ska komma med Konstiga kommentarer om saker um, Han är ju inte med I Midnight in Paris, den karaktären Spelas ju av um, Owen, Wilson. Uh, Owen Wilson, precis Som gör det otroligt jävla bra och man, och man ser ju att han spelar ju Woody Allen som spelar Den neurotiska lilla New Yorkaren mm. uh, Problemet är att han gör det ju så jävla bra Att Woody försvinner ju Um, sen efter Midnight in Paris Så känns det som att så här, uh, Woody Allen tänker, ja ah, men shit de älskade Owen Wilson i den här och han spelade ju mig Ja men då kan jag spela mig själv igen liksom, Så får jag lite uppsving igen Och han gör det så jävla mycket sämre än vad Owen Wilson gjorde Att det blir bara tragiskt um, Jag vill inte se Woody Allen i den rollen igen Jag vill, jag vill bara se honom bakom kameran aldrig mer i en film um, han var, Det var tragiskt i To Rome With Love När man ser honom göra sin egen roll Så sjukt mycket sämre än vad Owen Wilson gjorde jag kan hålla med. Det är nog därför jag försöker dodgea de här Woody Allen filmen där jag själv är med för jag avskyr honom så fort han är framför kameralinsen. Jag vill bara smälla till tvn. BAM! Ja, Ow. nej, men som sagt... Kiss alltså... to the moon! <laughs> Va? Ja. Men det, det funkade på 60-70-tal. Nu vill jag se honom bakom kameran. Ge Owen Wilson. Rollen istället. Nej. Jo, faktiskt. Bam. Men det, jag vill bara det. Wedding Crashers 2 då. Är jag nej. <laughs> ja. Men vad, vad säger du Niklas? Är du taggad? Ja, men, jo, jag är ganska taggad. Animal? Jag har fått... Kommer fått se den? Ja. Take man money run? Mm. Kommer du se den? Mm. Du bör, jo, det ska, det du bör se den. Du det du den. Det är klart att Du kanske kommer tillbaka med att börja börja Det ska jag absolut göra. Och matchpoint definitivt. Ja, okay. Det är väl den jag är mest sugen på. Ja. Ska du låna den av mig också eller? Uh... <laughs> Det kan jag väl göra, fast det börjar bli en chockhög nu. Saker du lånar och inte kollar på. Ja. Ni, när jag var hemma och Niklas här om dagen så låg boxerna utspridda på bordet <laughs> och, så och näsdukar och lotion. Ja. Jag höll på att sortera dem i rätt ordning. jag, ja, jag, jag, är. jag är det är det du säger när de frågar det. Jag skulle alltså. vi ha en, en, en lista som jag önskar. Det, det är väl ändå tre bästa saxlutavsnitten. Det är inte omöjligt att den kommer nästa vecka. Jag har suttit och filat på den här nu när Emilia har pratat. Så. <laughs> jag har precis också. lyssnat det ser jag och tänker på Ja, uh, Också lysande New York-skillningar som sagt. Mm. Mm. Bra! Bra! Och med det säger vi att vi, vi tackar väl för den här veckan. Det tycker jag ja. vi gör. Och hoppas att... Det blir ett avsnitt nästa vecka också. Ja, Niklas överlever Rammstein-konserten. <laughs> ja. Som, han, som ska tydligen ta en vecka. Så. Det ska du göra. Mm. <laughs> Men då ses vi på Bråvalla. Okej, okay, för fan. Hej då. Tack för att ni Tack för att ni lyssnade. ที่ซ้านไกลดึงคว้าดาว